Asalamu As alaikum. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sot jemi së bashku për të vazhduar udhimin tutje me feneret ndriçues të thënieve të manchura të urtë të dietarëve tan. Sot do të flasim për një temë që e dëgjojmë në përditshmëri. Shumë njerë e synojnë, edhe pse jo të gjithë e kuptojnë si duhet. Gjdo njëri nga natyra ti dëshonë tjetë i sukses shumë, të gjithë e urejnë dështimin. Dhe njerëzit në konceptimin e tyre për suksesin dalojnë. Dikush e këndronë këtë, këtë sukses, dikush atë sukses e kështu më rratë. Kjo është e parë. E dyta, suksesit të nëruar, dhe dhe motra, nuk është një nivel, është nivele, nivele, është nivele, nivele por egzistan një nivel bazik i domazdashum, e që pastaj mbi këtë nivel bazik, ndërtohen pastaj katet, po thëm kushtimisht e radhës të ndërtesës e suksesit që së njëm të ndërtojnë njët në kësaj bote. Nuk duhet njëriju që të mashtrohat se duke e njëk suksesin, duke minduar se përbët i sukses shumë realisht të përfundon në dështim. Zoti përmend kategoritë të këtyra të njerëzve në Kur'an. Qëse jetën e tyre e shuan, pasurinë e tyre e tretën dhe e humbin në kërkim të një suksesi imagjinar, i cili në realitet është dështim, humbje e madhe. Edhe për këtë çështje dietarët na kanë udhuar. Zoti i shpërblet. Zoti mëshiron të vdekurit e Zoti xellallau na i ruaj të gjallët. Një nga këta dietarë është Junejdi. Junejdi ka thënë Një njeri soi ditur po më tepër i devotshëm. Ka qenë një asket i njohur në qonën e tij që nuk i ka bërë përshtypje uh, pjesa materiale e kësaj bote. Ka qenë i dhën pas adhurimit te Allahu të manduar dhe ka qenë një njeri i urt që njerëzit kanë udhëtuar që të shkojnë tek ai të, të marrin këshilla, ta shohin një njeri të mençur, të devotshëm. Jan frymzuar vetëm nga pamja e tij dhe nga adhurimi i ti që bënd të ndaj Allah të mënduar. Edhe të kënjiri erë një i largët për të pyytur. Dhe duke e këshiluar Gjunejdi, këtë njiri, jadhe disa uzime për suksesin e jetë. Jadhe disa uzime për suksesin e jetë. Qëfar e thë? Tha, tha dhese, dhese, mirësia dhe suksesi janë të përmbledura në këto trimsime. Dhe të tëtë, kjo është baza. Këto përmbledën, nuk dollë një ashtë të kësaj. E pas të taj prej kësaj, ndërtohen dhe rriten dhe kultivohen. Cëtë janë këto të i gjëra? E para thë, nëse nuk kemë mundësi, nëse nuk kemë mundësi, ta kalësh ditën në atë që të bën më ngrit, në atë që është në favorin tënë, së paku mos e kalon në atë që është në dëmin tënë. Do të nëse s'ki mundësi vetës dobi me i bo, s'paku dëmës i bo. Kjo është minimumi. Pastaj, tha kjoj djetar, nëse nuk kemë mundësi të shëqëroash, të kje shoke me që, nuk kemë mundësi të shëqëroash, me njerëz të mirë edhe të ditur, së paku mos u shosëra me njerëz të këqi, edhe kriminile. Dhe e tërë të tha, nëse nuk kem mundësi të shpenzash, të japë është nga pasuria jote atje ku Allah është iknaqur, së paku mos e japë atje ku është Allah hithnuar. Kjo fjalë të nëruar vëzër dhe motra, japë të kuptohet se njeri ju jo Njetën e ti ka më shumë se dy opcione. Nuk është ësht jetë a gjithmonë bardh e zi. Ose, dhe më thonë, shumë i mirë, ose këjt i keqë. Disa njerë thonë, nuk kërkohet nga ata që uh, ti në dëvatë shumë, të largonë nga mëka, të të të bëjnë punë të mirë, e kështë më ratë, qëfar nga thonë neve? Thonë, ohojgjë, Me me në melaçë së mbuhën. On ato çepa kërkanti melaçë të gjashtëtop. Rregull e pato thënë një herë mati, nëse melaçët nuk mund të bëjmë spaku, mos të bëhemi të ngjajshëm me me djallin, apo të gjim një zonë diku më mesatare që nëse simi kështu të spaku asu mos të bëhemi. A kjo është e mundshme? Prandaj gjatë ditës për shembull, nuk kemi mundësi ndoshta në çdo moment ti je i dobëshëm. Gjdo moment të fitash, gjdo moment uh, uh, uh, t'i esh i suksesshëm. Ka mundës i kështu? Spaku, spaku më zbëdhe qëka që i bëndë dëmë vetës. Spaku më zbëdhe qëka që i shëmëtë dëmë vetën. Spaku kaqë. Le tjetë minimumi i angajimit tëndë, kaqë. Kjo është minimumi. Më zbë kaqë. E dyta, nëse nuk e mundës i të kje shokë, njërë devoc shumë njerëz po më nai dietar ekstra radh okë okay, jeni kategori pak më të se kaç çes poku me ta ehet studje por mungesa të pavë mos të shty mes shumë tek të dytet do sa njerëz fatkeqësisht të ndëruar nga e, rinia ndodhë që e, ndoshta për shkak të një sjele jo të mirë të prindve nda i tyne. Të pëzmatuar nga sjele e prindve. Të pëzmatuar dhe të irituar nga sjele e mësusit. Qfarë bon? I nga prindi, i nga shtëpia, i nga shkolla. E ku shkon? Shkon në klane mafioze. Shkon në shoshnitë droguarve, në shoshnitë shtururve. Po mirë, nëse këta të kanë pëzmatu, se ke gjithë vitën të këta, Stop, A të këta e gjeta, mund të gjithë të kështë tjetër, që të kuptan nda ështëta, por që ju të të të nëmeshët është nga katoria e 2 e njerët të kështë jetë ligë. Pas taj, e të rejta tha, në nuk e mundësi me dhonë në rrugë të zotë, të në dy kush e ke po arsio të otë, o Allah është, kam investime, kam dë borëshe, kur kërkot nga që të jabë të që ka në rrugën e zotë, në imaj fukarësë, Dhe mëna kët projekt, bëu pjesë se polet mirë, arsyetohet, valla kam investime, kam kësi më radh. Mirë. Dashkurvi, puna, kur vije puna, por shalom për bastore, për alkol, aty as ka investime, aty as ka borxhe, për ato i gjon. E po ne sa s'po gjin për fokarën, mos e tjera sporto për fora. Hiç punzi. Çka është minimumi i ruajtjes së vetes nga dëshimi. Çka s'është mëxher kjo? Edhe pse po them, njëu ka mundësie Gjithasht ç'i bën vetes dobi. Ka mundsi të gjejë një rreth mirë, ka mundsi të shpënzon pasurinë, do t'i am rrugëzodet. Po kushtimisht po thejme që nëse s'ke mundsi këtë parën, së paku mos e bëk atë dytën. Dhe këtë parësi që e tha ky dietar këtij njeriu, ia patën më herët, shumë më herët mësuesi i këtij njeriu dhe mësuesi i onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ise do që e xhlluar e Budherrin radiallahu anhu, si të ketë njerëi mirë dhe sukses shumë i jetë i thonte bëje kët tha oj dërguar dha e nëse nuk muj ta bëje kët e nëse nuk muj ja se nuk dihet situatës sahabët kanë qenë gjithmonë punëtor nuk kanë dashur marrni uzim bëhet mirë nuk bëhet s'po bot jo alternativa çfarë bënë se kjo nuk bëhet të son fund ta begamedit so sa sa nëse nuk i mund ta bësh kët e at s'po ku shikoni ta dërgoj dhësat e motrave s'po ku tha muhammed asam mos i bënë zakat kët mundemi Nëse nuk mund si të pytosh, mos përqej spaku. Nëse nuk mund si të gjëzosh dikën, mos e mërzit spaku. Nëse nuk mund si të le të srdikujt, mos e ngarkos spaku e kështu me radhë. Prandaj këndroysa kjo është baza e suksesit. Nga këtu fillon suksesi ju. Në kat çosja të dur, ndaj kërkiesave ditore që mund ketë dhe të ketë jeta dha të tjera ndaj neve. Prandaj mund t jemi t t të jemi të mirë. Do të jua në nivel më të lartë të jeni të mirë por çako në shkollë me aport. Kjo është më rënsi, nuk mund të i shkëltysh me këto pesha. Okej, okay, në rregull. Bantir i shkëltysh me disa katëshe. Pas kënd sulmosh, në rregull, i shumë mirë. Por më rënsi, mos u bën gelaç. Mos u bë rugaç, mos u bë kaç, ekzto më radh nga msimet që na i dha ky dietar, e që mund të sillim të sillim shembuj të shumë gjeta përdeshme që na japin më tepërse një alternativë. Një të në për të ndonjë padyshme për qend të suksesit shumë jo vetëm ose sikur ose rrugës ose me kët ose do të thotë në devijim e lajtjeja jeta është më me ngjyra më colorita më e bukur çka çmendta para më ndojmë ne prandaj fillojmë suksesin nga kjo bazë dhe të vazhdojmë tutje pas sa do të, të ke ndërtuar e do ku ngritur nga se mundësia ekziston dhe Allahu Jellal ualla na ka pramtuar se ai që përpjeket Do që kërkuar ndihmën e Zotit. Do që i ndjek rudhimin e dhëra, Zoti mund nuk kam Jahub, der Zoti kam ndihmu. Zoti in në ndihmë, der Zoti jo probleft.